Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään mies, joka on vihainen, pettynyt ja huolissaan siitä, mikä on Spotifyn tämän hetken tilanne. Toivotetaan tervetulleeksi juontaja, verbaali Ari Kohma! joo, kuten jokainen varmasti huomaa, joka on yhtään useamman oliks jotain podcast-jakson kuunnellut, niin tänään aloitetaan hyvin erilaisella tunnelmalla kuin yleensä nimittäin. Minä olen Sanalla sanoin tuohtunut. Eilinen viikon ensimmäinen, oliko jotain podcast-jaksoa, ilmestyi Spotify noin 20 tuntia myöhässä. Ö, tässä oli aikaisemminkin ollut vähän ongelmia, mutta tää on nyt niin pohjanoteeraus tuolta Ruotsin päästä. Ja näin ollen, jokin tähän heti jakso alkuun tänään pitää lehdistötilaisuuden, jossa ruodin asiaa. Asiaa ja tuota noin, niin annan suoraan palautteen. Tässä seuraavasta pätkästä voitte toki tunnistaa jotain lehdistötilaisuudelle hyvin tavanomais tavanomaisia lausahduksia, klassisia hetkiä, varsinkin urheilu urheilutapahtumia jääkiekkootteluiden lehdistötilaisuuksista. Mutta tuota noin, myöskin hyvin paljon ihan oikeaa asiaa, joten tuota äänemies Timo pistä lehdistötilaisuus käyntiin ja tuota niin meikäläinen sen jälkeen avaa sanaisen arkkunsa ihan noin niin rehellisesti. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen, niin kuulijat kuin median edustajat. Kotijoukkuetta tänään edustaa numerolla kaksi. Verbaali akrobaatti, oliksi jotain podcast ja Ari Kooma. Vieres joukkueena, Spotify ja sen toimitusjohtaja, Daniel Ek. Aloitetaan joukkueiden, päävalmentajien puheenvuoroilla ensimmäisenä kotijoukkue. Ja Ari Kohma, ole hyvä. Joo, kiitos. Tosiasia on se, että podcastit ei päivity. Tosiasia on myös se, että uudet jaksot ei ilmesty. Tosiasia on myös se, että on hyvin vaikea kuunnella, kun jaksoja ei näy. Hei voi vittu yhden jakson lisäys mennä kahta päivää ohi! Missä se serveritarkkailija on? Missä sä olit, kun tämä viikko alkoi? Tule nyt tulet tänne mikrofonin kertomaan, mitä sä aiot tehdä tälle asialle. Kerrot nyt, mitä sä aiot tehdä tälle. Samalla lailla näkyy kaikkien podcastit. Ei täällä ole mitään näkyvissä, tää on kuin äänikirja. Mainitaan vielä nimet. Timo Äänimies, Eetu Koho ja Kohma. Kohman. Vakas siellä niinku moottorit siellä, kun nämä suuret mediatalot. Nelonen power ylä ajo sitä rekkaa. Suljetaan portit forever. Mä olen yksi niistä, kun piti sen auki. Se oli suurin syy, kun herra Timo soitti, että tutko, oliks jotain podcastit peräsimeen, läpät oli huonoja, koska olis nyt todella unisea aorttaa. Sitten me tultiin Spotify, kaveri sai järjestelmältä kotiedun algoritmi puolelle, mä tivasin jo syksyllä, mä en ole koskaan vastaava nähny, ja sit herra Danielek vastaa, että kun se on näin aina ollut. Oma mahtava innovaatio. Mä niinku entisenä Spotify Premiumin omistajana, mä häpeen. Sitten taas te uniset, kun alkaa se kitinä, kun ette te tiedä läpäheitosta. Kuunnelkaa ne nauhat. Kaksi myöhästynyttä jaksoa. Muut kästi taiva yksi läpi koko baana auki. Se on häpeällistä. Tämä on kuitenkin pohjimmiltaan läpäheitto. Sen takia Timo Kohma halusi, että tämä tulee takaisin koko kansan pariin. Eurooppalainen läpäheitto. Kolme mielenkiintoa. Yksi. Kuka kertoo läpä? Kaksi. Kuka nauraa ja mille ja kolme? Kenellä on pokkaa mennä navaalle, näen niin nää nerot tommonen tilataksillinen kansainvälisen spotify palvelu netti ei pisti koko paletin sekasi Mä häpeän! Tule ottamaan tää klubi takki, vaihdetaan rotseja, mä voin tulla sinne lämpimään pelituoli painaa, sitä päivitän nappulaa On oikeet ja väärät, jos haluatte vääristää kaks nimeä, niin se on Timo ja Ari Mä häpeän! Menisit Prismaan City Marketiin tai Lidliin Kymmenen ihmistä kattoa vähintään puolet tulee kysyä, missä et julkaise? Raskasta on Mä tuli tähän tämän päivän jaksoon sillä asenteella, että tämä on mun elämäni tärkeä jakso. Välillä se kortti käy kirkonmiehelläkin. On kiitoksien aika. Jaksoja putos pois, uusia nousi tilalle. Haluan kiittää mun tuotantoyhtiötä, Timo. He jaksoivat pumpata. Mutta sitten varmasti kaikkia kiinnostaa tämä viimeinen vaihe. Mä aion soittaa Daniel Eekille. Mä oon erittäin huolissani siitä, että tästä podcast-palvelusta varsinkin näiden päivitysten osalta. Oliks jotain jo niin nuori podcast, että sitä on helppo sorsia. Se näkee niin selvästi Spotifysta, että ei ole vastaan sanomista. Tulee uutta sovellusversiota tänne ja aina sama juttu. Tän viikkoset ratkaisut oli itkettävän ja naurettava välimaastossa. Mä huolissani siitä, että ruotsalainen audiosovellus onkin ylimielinen tai murtuu painealla isojen mediatalojen edessä. Mä aion soittaa Daniel Eekille Mä en ole sitä vielä tehnyt, mutta ei sen ikä mene, että oliks jotain podcastia sorsitaan, koska se on helppo kohtu. Pitäisi muistaa, että myös sillä pienellä podcastilla on ääni oikein. Kiitos. Haluan vielä lisätä, jos tästä puheenvuorosta saan julkaisukielon. Otan sen ilomielin vastaan. Ja jollei nää veljet halua kaikki täällä, niin sanokaa. Kyllä mä löydän tuolta maailmalta mikrofoneja. Nyt mä on saatu kohtalainen näytelmä aikaan täällä. Piste. Ja argumentoikaa! Mistä nämä julkaisufarssit johtuu? Argumentoikaa! Sen sijaan, että tulee nää väsyneet. Yksi esimerkki. Tuolta juoksee joku piipertäjä hippiblockeri ja mä jää julkaisemat. Mä en tiedä kuka se piipertäjä on ja verbaali jää pimeäseen. Mikä on lopputulos? Juoksee tuolle etusivul mediatalon lippusalossa kelässä on laittanut yhtään puujalkavitsiä narulle. Tasapuolista. Mä häpeän! Jahas, eiköhän tämä lehdistötilaisuus ollut nyt tässä. Kiitetään kuitenkin kaikkia osapuolia osallistumisesta ja muistutetaan jatkossa käyttämään asiallista kieltä. Kiitos. Oliks jotain? Ja näin, kun viralliset tiedotteet on hoidettu alta pois, voimme siirtyä muiden asioiden pariin. Ja tottaan, toki juontajana kuitenkin jatkaa. Verbaali akrobaatti, lehdistötilaisuudessa pinnansa polttanut, Harry Kohma! Joo, joo, ikävä kyllä jouduttiin tällä viikolla aloittaa vähän tommosella negatiivisemmalla vipalla, eli eilinen jakso tuli tänään vasta puolen päivän jälkeen, vaikka sen eilen jo kolmen maissa julkaisin. Mutta toivotan, toivotaan nyt, että Spotify esimerkiksi on äsken lehdistötilaisuuden jälki, jälkimainingeista jotain oppia itselleen ottaa ja jatkossa sitten osaa meikäläisiäkin, tuota niin, julkaista ihan silloin kun niin, tuota niin, aika on. Mutta tuota, siirrytään muihin aiheisiin, ei sen kummempaa nyt ruodita, tuota. mutta vaan itteen niinku harmittaa, eilen tuli mun mielestä hyvä jakso tehtyä, ja toki tänään vielä parempi, mutta tota ne oli niinku kokonaisuudessaan, esimerkiksi kiinalaiset uutiset oli mun mielestä aika timanttiset, niin sehän saa se harmitti eilen, kun jengi ei päässyt sitä, niin tota noin, niin otti päähän ja, ja sitä mukaan sit mulla tossa äsken lehdistötilaisuudessakin vähän ehkä tunteet kuumeni, kuumeni tosiaan pahoittelut. Pahoite, on nyt vielä siitä, <laughs> joo. No joo, toi oli vähän tommonen kollaisin, jotka urheilua seurannut, niin, niin tunnisti sieltä varmaan joitain, joitain hahmoja ja heidän lausahduksiaan, mutta tota, meillä oli eilen arvotus, ja arvotus kuului kutakuinkin näin, että Maria Johannes ovat setänsä luona. setä lukee lapsille kirjaa, kun ne sähköt katkeavat. Talossa ei ole taskulampuja, kynttilöitä, eikä lampuihin saada valoa, eikä muutenkaan näkyviä, näkymiä paranneltua. Miten on mahdollista, että vaikka sähköt ovat poikki, setä lukee vielä kirjaa? Niin tota noin niin, vastaus, vastaus oli, että Seta oli sokea, hän luki pistekirjoitusta sormen Että tämmönen niin sanottu laatikon, <laughs> laatikon ulkopuolelta tehty huomio tähän väliin. Mutta tota, tämän päivän loppu epistolasta, epistolasta sen verran sanottakoon, että vähän puhutaan esikuvista tuossa nopeasti. Mulla on tullut tässä nyt vähän tämmöstä vibaa, niin kuin, että mihin meidän tulevaisuuden nuoriso on menossa, kun heidän esikuvat niin kuin mainostaa täällä niin kuin jotain eläkesäästämistä, Et tuleeko tästä nyt ihan tämmönen, tämmönen tota noin, kunnon kansalaisten aikakausi, että missä on tämmöiset niin kapinalliset, jotka ottaa mallia tämmöisistä rokkareista, niin tota, puhutaan siitä nopeasti. Sen lisäksi, tuossa kun mä etin kiinalaisia uutisia hyviä otsikoita, niin mä törmäsin tämmöiseen aiheeseen, että käykö nuohoojille, kuten taksiyrittäjille, niin tota... Tästä mä tästä täytyy ottaa kiinni, vaikkei uutisista puhutakaan, mutta tää nyt ei varsinaisesti ole niinku semmonen pinnalla oleva polttova päivä puheenaihe, vaan enemmänkin asia, joka mulla tuli, tuli tästä mieleen erittäin hyvä, sekä sitten totta kai kiinalaiset uutiset ja ihan perussetti muutenkin tiistai päivänä. Joo, toivotaan, että tän päivän jakso nyt sit julkaistaan niinku vaikka tän päivän puolella, mikä olisi niinku ihan kiva, mutta tota, äänimies Timo, hoidappa velvollisuudet, ja sen jälkeen puhutaan vähän esikuvista. Minun hiustyylinihän on Kalju sekä kuljen usein puolopaidassa. Voidaanko siis sanoa, että esikuvani on ollut... No joo, ehkä parempi ettei sanota. Oliks jotain? Joo, jos jatketaan vähän tätä huolissa olemisen linjaa tuosta eteenpäin, niin mä oon huolissani siitä, että nykypäivä nuorten esikuvat tekee niistä vähän niinku tyylisiä ihmisiä. Niin kuin tiedettekö. Ja jälleen kerran niinku sarjassamme kuulostaa ehkä tässä vaiheessa vähän absurdilta, mutta miettikää. Ennen vanhaa vielä vuotta sitten nuoret peruskouluikäiset fiilisteli jotain artisteja rockitähti, joille maksettiin siitä, että ne riehuu ja räyhää ja rikkoo yhteiskunnan rakenteita. Mistä näille nykypäivän lasten idoleille maksetaan? Siitä, että ne mainostaa jotain asuntosäästämistä ja ihonhoitotuotteita. Ei sit se niinku vähän tämmönen kontrasti niinku, että, että niinku, ää, äh, no joo. Ja tämä mainostaminen ja yhteistyövideoiden niinku, aika on niinku, pilannut nämä nuorten idolit. Ennen vanhaan ollaan artisteilla, niinku, oli se ainoa tapa saada leipää oli tehdä levy ja käydä kiertoa rundaamassa. Se, että sun levy menestyi, niin sinun piti olla jotain uutta, jotain erilaista, jotain mikä rohkaisi niin kovaa, että jengi on valmis maksa siitä ennen kuin ne olisi Ja sitten ne sen jälkeen halusivat nähdä sut vielä livenä, että miten päällikkö sä oot, kuinka paljon sulla bolssei kusta yleisö päälle ja silti oot, olla niinku se Starpa siellä. Kaikki, kaikki halus sitä. Panitossa perustuu siis siihen, että ne halu ihmiset haluu olla niin kuin sä. Se rock tähän elämä oli niin siistiä, että sä pystyt sekoilemaan ja billettamaan, minkä kerkesit. ja silti kaikki tykkäsivät Kaikki halus tulla kattoo, kaikki halus olla sä. No miten nämä nykyiset sitten? Sä et niin kuin enää nykyään. Nykyään sä breikaa, niin että sä, niin et, sä osaa taitavasti käsitellä näitä erinäisiä algoritmeja, sosiaalista mediaa. Osaat kuvata ittees tekemässä jotain tai et. Ei välttämättä tarvitse tehdäkään mitään. Ja että sä saa ihmiset sitoutumaan. Alkuus sun sisällön täytyy olla hyvä, se on fakta. Alkuun niiden videoiden. Podcastien ynnä muuten. Pitää olla hyvä, että jengi jaksaa sitä dikkaa. Mutta sen jälkeen kun sä breakcat, saat se iso yleisö meren sinne taakse, niin hyvin nopeasti, niin saat tehdä näitä yhteistyökuviota, Mainostat yrityksiä. Ja mitä yrityksiä sä saat mainostaa? Näytä no, ainakaan mitään, mikä voisi olla pahaksi sille seitsemänvuotiaalle Tiinalle, joka saattaa ehkä vahingossa nähdä sen sun videon. Niin sitten se mainostaa jotain mehuja, ehkä jotain unisiin sisäänhuvipuistoja. No eihän siinä mitään, jokaisen tätä täytyy leipää saada. mutta Se mikä mun pointti on, niin nämä lapset varttuu ihalle jotain tyyppiä, joka kehuu jokasta asiaa, mistä sille maksetaan ja koko ajan iloinen ja hymyilevä. Aloittaa jokaisen teidän kohtaamisen siellä internetissä, sille ylipiirteille leikätulle. Hei vaan! Tervetuloa mun videopariin! Mä oon täällä tänään tekemässä sitä, että tässä tota, niin huutaa siihen mikrofoniin niin ihan täysin ja on niin ihan kikseissä ja juoksee ympäri ympäri seiniä siinä niinku videolla, ja mä toivon, että tulevaisuudessa tämä ei mene niinku niin, että meistä tulee tämmöisiä tylsiä hyviä ihmisiä kaikista. Toisaalta jollain tapaa mä uskon myöskin siihen, että samalla lailla, kuin niinku pukeutumisten endit kiertää, niin tietynlaiset elämä-asenteet kiertää elämän tavat kiertää. Ja nyt kun tätä on tätä hyvinvointia ja muniin tätä aamuihmispropagandaa, niinku niin tungetaan joka suunnasta tarpeeksi kauan meille, niin kyllä mä uskon, että vanhan kapina tulee takas 10-20 vuoden päästä. Anarkia, kapina, rock and roll, tulee backiin, mikä on mun mielestä ihan tervetullut. En tiedä, mikä mulla on niinku semmonen asetusvika, mutta mä en jotenkin jaksa tätä niin posiposia ja sitä, että koko ajan täytyy olla kehittämä se Olla ihan satapinnaa koko ajan ja ehkä satakymmenenkin. Et mun mielestä on ihan tervetullut välillä, mennään vähän taaksepäinkin. Mutta nyt ei mennä taaksepäin, vaan nyt mennään uutisten pariin. Neljä otsikkoa, neljä vitsiä uutisista. Hyvää iltaa! Tämän vuoksi varoituskylttiä tulisi kunnioittaa vaaralleen. Temppu meinasi viedä isoäidin hengen. En mennessään mennessä talon pihaan, mummo huomasi varot täällä, vahdin minä kyltin. Ja nyt tällä kyltillä ollaan pysyttämässä patsasta kauppatorin keskelle. Tiger Woods niskaikestä pelaamista. Ja sinänsä ihan piristävää urheilijat ei aina syyttele välineitä. Toki se nyt on varmaan kaikille ihan selvää, että Tigerin mailassa ei mitään vikaa oo. Kutittaako kurkkua niin, että et saa nukuttua? Tämä halpa isoäidin konsti on testattu kolmessa polvessa. Toki polven ja kurkun erot ovat hyvin pieniä, mutta olisi ollut ehkä ihan hyvä testata se konsti myös polven sijaan kurkussa. Voitelusuosituksia Jyväskylän Ski-maratoniin. Kielen kannat kannattaa voida olla ollut huone Revolutionissa, tuomaristo, tanssiravintola, punaisessa lyhdyssä ja niin triisi piirakat sitten ihan siellä kotopuolessa. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Joo mä en tietenkään tiedä, mitä mieltä te kuulijat olitte, mutta tota mun mielestä tänä oli uutisotsikoinen kannalta ainakin, niin aika hyvä päivä! Neljä erittäin hyvää erittäin hyvää uutista erittäin hyvää vitsiä siihen sitten päälle. Ja jatketaan vähän samalla linjalla Nimittäin mulle tuli vastaan, tossa, kun mä etsin noita, noita uutisten uutisia, niin tämmönen Ylen uutinen, käykö nuohoukselle, kuten taksiuudistukselle, hinnat vapautuvat ja syrjäseudun palveluvelvollisuus poistuu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Eli ilmeisesti aiemmin on ollut nuohojillakin jotain tämmöisiä velvoitteita, täytyy nuohota niin pienemmilläkin paikkakunnilla, ja myös semmosia piipuja, mitkä ei... Itelle olisi ehkä niin mieleen, ja mä tykkään tästä vertauksesta, että käykö nuohoukselle kuten takseille. Vaihetaan itse asiassa nopeasti tähän vähän musiikkeen, niin päästään semmoseen oikeanlaiseen fiilikseen, mikä meikäläisellä tulee tästä niinku mieleen. Jotenkin tämmönen niinku jats-tyyppinen. Tää vois olla aika hyvä. Luo semmoisen fiilikseen, mutta tota, mä tykkään tästä vastakkainasettelusta tosiaan taksiala, nuohousala. Että voit sä jatkossa niinku tilata vaan sovelluksella, jonkun yksityisen ja silleen, että voit vähän swippailla oikealle ja vasemmalle, että kuka olisi niinku osaavan näköinen nuohoja. Ja sitten kenties ehkä kilpailuttaa vähän könttäsummalla hintaa. Vai mennäänkö niinku klassisella noki-taksalla, eli esimerkiksi 10 metriä että riippuu sitten paljonko rässiä tähän, niin mikä on se... Mikä on se lopullinen hinta, hinta sitten, ja onko, onko jatkossa nyt sitten mahdollisuus, että markkinoille tulee niin sanottuja pimeitä nuohoja, että... Voiko luottavaisesti vaan päästää ja suorilla sinne piippua rassaamaan, vai pitääkö olla vähän varovaisempi, että ketä tahansa päästä sinne talon pyhimpään, eli niinku takkaa sohimaan. Ja jos et se niinku, voi enää nuhojankaan luottaa, niin mihin sitten? Et meneekö tämä nuohousbisneskin niinku jatkossa tällaiseen teknisempään etäjuttuun, että voit ite on hakemassa tämmösen etävälineen, mikä sitten laitetaan sinne piippuun surisemaan, ja se hoitaa sitten nuohouksen ja muut siihen liittyvät tykötarpeet, että tarvitaanko tulevaisuudessa, tulevaisuudessa enää niinku miestä ollenkaan siis nuohojaa? Tarvitaanko nuohojaa ollenkaan tulevaisuudessa? Nuohojaa siis, tarvitaanko? Niin että haluan vaan sanoa sitä, että olkaa nyt tarkkoja, että ketä päästätte sinne takkaan päin sohimaan. Niin siis takkaan päin, ettei nyt mitään väärymmärryksiä sitten tuuja ja, ja näin, niin, notano, niin tukekaan vanhan liiton nuohojaa. Ei varmasti ole helppo taistella näiden kovien uudistusta ja kehitystä alla. Yhdestä sataisesta kun verottaja ottaa puolet ja vaimosen sen nelkytärossa, niin ei sitä itse. Nuohojalle paljon jää käteen, että jotain kuuden ja seitsemän saa välille. Haluatko mainostaa brändiäsi tässä? Ota yhteyttä arikohmaet ja nauti menestyksestä. Oliks jotain? Ei nyt missään nimessä Timo haluaa niinku ampua täysin alas tota sun Rahan teko yritystä, mutta tota, Suomen lainsäädännön mukaan niin brändejä ei saa mainostaa. Se on alkoholijuoma ja näin ollen sitten kielletty myöskin. Mutta tota, katsotaan, jos me huomiseksi saataisiin joku mainospaikka kehiteltyä. Mulla on pari ihan hyvää hyvä, niin sanotusti verkkoa tuossa vesillä. Katsotaan, tarttuuko sinne jotain. Mutta tota, tämän päivän jaksohan näyttää nyt aika pahasti siltä, että tämä on niin sanotusti arvotusta vaille valmis. Ja tämän päivän arvoitushan tunnetusti on, mikä on suihkun pahin vihollinen. Ja tätä jääkää me nyt sitten pohtimaan huomiseen asti. Mä tykkäsin, hei, tämän päivän jaksosta. Mä en tiedä mitä te tykkäsit, mutta tää on mun mielestä ehkä tähän mennessä mun suosikki. E erittäin hyvät kiinalaiset, erittäin aggressiivinen lehdistötilaisuus ja toi niinku nuohous juttu vielä tuohon kruunuksi. Ja pikku se oli asiaakin siellä jossain välissä, niin tota, tää on ehkä mun suosikki, joten nyt jos koskaan niin on hyvä paikka kertoa sille friendille, heittää ehkä johonkin someen ihan yleinen, yleinen setti, että hei, käy tää, tää on kova. Mutta heitit tai et, niin jatketaan huomenna. Meikäläinen toivottaa oikein hyvät morjekset teikäläiselle ja itselleni. Ja näin olen sanon, että Morjes. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohma, opi Uusi oliksi jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja kongin kumahtaessa.